och jag har en glädd nummer fem. Lugn vecka, nej, helvete. Jobbat, hårde jag tränat, hårde jag spelat, hårde jag torskat. Jo Jag var hemma före dagen freda. fredag. Ja, jag kom hem nio. <laughs> är... Nej, jobbade i Lerum, sen match med grabbarna, Lerum borta. Då det var ju lika bra att jobba ända fram till samling. Och det gick lika, och lika kul som igår Ungefär, resultatmässigt Ja, resultatmässigt Torskar vi, vi ligger ju i botten På Ja, oh, det är ju lite grann Skakar man på tidningen Så får man gf för konfliktpaketet på lördag morgon det är ju lite surt Men ja, vi har repat jävligt mod I höst Florar med 3-2 mot ett Mot ett bra ledom. Bortdömda också naturligtvis. Riktigt dålig domare. Det måste vara, det ska man också ha med sig. Mm. Mm. Eh, men eh, det här är en bra fight. En kul match. Förutom resultatet då. Eh, 3-2 till eh, bönderna från Leran. Ja, eh, oh, fan. Nej, eh, lite ocean. Skål. Ja, Skål. ja. Vi har ju dessutom växlat upp lite nu. I och med att vi är ju, vi är ju inte skitnöjda sedan igår. Nej. Nej. Så vi hoppas... Ja, eventuellt lyckas jag lägga in en bild på... Eh, ...våran Facebook-sida. Men eh, det är ju... Det är det med tekniken ja, igen. Med ja, så så det är med det. tekniken. För det ser ju ut att ha landat än i alla fall. Så jag kan ha misslyckas med det också. Men eh, om någon undrar så är det i alla fall en... Smuggen-whisky. Med en hygglig procentalt. Mm. Den, den kände vi på när låg också var med i podden. Ja. Det kanske också märks i podden. Ja. Den podden. att Den var med, den whiskyn. Ja, vi lämnar whiskyn där den. Ja, då tycker vi tar en slurk. Ja, känner. Ja. Idag är en dag... Som har gått i tomheten, tomhetens tecken. Det blev ju tyvärr inte som vi hoppades. Vi trodde väl in i att det skulle gå så här. Men hoppet gör vi ju inte. Och när man såg planen igår till exempel. Vi avspark, Så fick vi ännu mer hopp. Att det här kan faktiskt... Fan, det här är ju en riktig leråker vi spelar på, eller en potatisåker. Och är det någonting vi vet så de som missgynnas och spelar på sådana här dåliga planer så är det ju laget som vi spelar bollen längs marken. Och det var ju inte vi, och går i alla fall, som kände för att spela bollen överhuvudtaget. Nej, jag, jag och Lille, man landade ju i pattillräder hos Kristoffer som vi, vi hade ju träning innan. Så vi missade ju förfesten också. Utan vi gick direkt på kalaset så att säga. Som aldrig blev något kalas överhuvudtaget. Men eh, jag kom ner där och... Eh, fru, fru Stalin släppade fram en sån eh, saccosäck till... Eh, ja, Inte riktigt så nära 100 kilo lägre, längre men, eh, men ändå... Mm. Sätter om jag är en säckosex så sitter jag likförbannat på golvet i alla fall Så mm. enkelt är det ju Jag har ingen våg här man kan vi säga då också Nej, vi har vägde in mig i morse men ja. det kan vi ta sen ja. eh, Men däremot samma reflektion som du eh, så, gjorde också så, så ser jag det här att vad fan då spelar på eh, på hö eller någonting där eller något där alla asserar alla har varit och plockat sin lunch för att verkligen fritera potatisen i god tid till avspark. Mm. Och för en hel huvudstad verkligen vad de har gjort på den här jävla potatissåken. Jag har sett något... Det var, det var, det var som äh, ja, Daniel... Äh, min Daniel sa fan... Äh, jag har sett en värre plan sen nu uh, körde Monster igen på Ulleby när vi spelar mot Kalmar. Ja oh, just det. Efteråt. Mm. Det, det är den sämsta banan jag har skådat alltså som har sett Blåby spela på. Mm. Och, och känner liksom samma att åh jag som trodde detta skulle bli skitsvårt och så uh, så slänger ja. de de för sig själv? Ja, för de slänger jag. fram en plan som är så jävla usel så... Uh... Mm. Jag känner inte, inte ens ingesta och Savi hade kunnat stå och putta sex meter mellan varandra. Jo, men vi backar hem till eget... Ja, ja inte ens eget straff och eget målområde. Och hoppas att Fabrojon ska göra ett par räddningar. Nej, ingen matchplan överhuvudtaget. Helt uppgivet. Kommer dit med 1-0. Och ger upp innan matchen ens har börjat. Mm. Det såg nervöst ut. Det såg... Rädda ut så de alltså. Helvetet, jag har bollen. Det här måste jag skicka iväg den. Fort som bara den. Det är... Lite som när man var pojklagspelare. Och ens tränare så till den. Om du kommer få panik spela ut den över sidlinjen ungefär. Ja Jag har aldrig gjort. Gjorde säkert du. Ja det har gjort jag faktiskt. Ja brunkar <laughs> Erik i tacklingar ja. Jocke Björklund light Kina Hulst Jocke Björklund med sju på foten ja. som pers ja, jag, jag tyckte det såg fruktansvärt enkelt ut igår det var ja sen får de ju det här efter 18 minuter eller någonting i den här stilen ettan kommer ett underligt mål tycker jag också. Att... Nej men den är ju också... Den är ju helt... Jag var så jävla förbannad. Vi sitter... Du var ju på Öllevi och såg... du såg Öllevi-matchen också. Ja. Då har de här... Det här jävla bakogänget de har. Vad fan har de? om Tio hörnor. Mm. Ja. Slår tio korta. Mm. Mm. Innan det är målet tar de en hörna också. Och vad drar de den då? En hög ut på 16 meter som ens ska klappa på volley. Mm. Så får de den här hörnan fyra minuter senare. Och vi går på samma grej. Mm. De har slå in en hörna i straffområdet alltså på 110 minuter. Mm. Och så står de, vi där helt Och, och vad hände nu? Och, och Fabbro John då och tryckt ner 12 dubbar eh, ner till Nya Zeeland. För det är ju helt otänkbart att förflytta sig. Och... Väldigt, väldigt underligt tycker ja. jag. Jag menar att, ju att det, är... att det bara är Fabrons fel. Men... Nej, men... Han ser ju verkligen ut att vägra släppa rollatorn i alla fall när han står och stirrar in den bollen i mål. Ja, nej, nej. Men samtidigt hur i helvete kan ni få stå en jubbe återigen och skjuta från 17 meter när de har gjort så mm. två minuter innan och mm. aldrig har funderat på att slå in en hörna i boxen på grund av att de är 1,52 allihopa. Mm. Redan det kände jag att släpper vi in mål på en hörna mot det här laget ja, då är det ju jävligt gött att Mattes Örken mm. visar med alla Ja, vi kör lite mer smugen, va? Sen så... Uh, jag kommer inte faktiskt inte ihåg till nät 2-0 när han kom. Det är, men det är väl ganska omgående vad han när han kom, va? Ja, och det, det går ju faktiskt Australiensan bort sen. Det mm. uh, var ju väl kanske en av de få som fick godkänt mm. även igår annars. Men... Uh, du får inte släppa Är du ytterback får du inte släppa så mycket yta mellan dig själv och mittbacken. Mm. När de är så nära straffområdet. Det, det händer inte. Faktiskt. Sen, sen, eh, ja då har jag redan där jag känna att nu, nu är det fan natt alltså. Redan då ger då upp hoppet i stort sett. Efter den 2-0 då tyvärr känns det som hela planen går upp det hoppet också. Då skulle du ha Jonas, och... Alltså han var positiv. Positiv. Ja. Till och med Bosse Pettersson var värdelös. Och han höll ändå på blåvit fram till 93. <laughs> Okej, okay, det var den nivån. Den nivån var det. Eh, det var den nivån att alla danska skulle skjutas. Vi har ingen tränare. Bosse Pettersson är värdelös. Han brukar ändå ha hållit positivt då. men jajamän. Eh, eh, vad <laughs> vad Thorén ansåg om tränarbiten behöver vi kanske inte utveckla. Thorén ska vi vara med någon gång här tycker jag. Ja. Det, eh, vi, vi stränar ju efter det. ja Och nu har vi faktiskt börjat lära oss hur man klippar här också. Ja, vi har gjort ett eh... ett försök. <laughs> ja, jag har ju jag har inte lyssnat av det där riktigt än men eh, vi blev ju tvungna att klippa i och med att du bör fundera på vi villighet överhuvudtaget. Ja. Så fick du göra ett sånt eh, partyklipp. Ett, ett ryck fick Ja, ja. ja nej men 3-0 och det är ju verkligen tack och godnatt. Och, um... Goodbye Europe. Ja, exakt. Jag vet inte, vi kanske ska pausa så kan vi liksom gå ja, De har de, lott, på... de Har, har de lottat grupperna än förresten? Nej, du vet, det har skett ju fullständigt i det nu, kan kanske. Vi... Ja, men jag, jag kände det... Mm. Ja, nej, vi kan väl dra en paus där man bara in ändå. Mm. Men vi, kör lite, vi kör en smuggenskola, jag vet men det var ju bra att vi gick igenom vilka länder och vilka lag vi kanske skulle få möta där dagen innan och vilka resor som hade varit väldigt roliga. Ja, vi hade, det, var ju, det var ju en snickare i som tog upp detta på jobbet också när vi satt i i igår, igår morse. Man frågade mig om jag skulle åka till Liverpool i år igen. Mm. Nah, vi har pratat om det lite vi som porter några till att vi får se hur det går det ikväll. Mm. Och så eh, rullade jag fram den in, innan. Jag hade koll på vilka Champions League-lag som har ramlat in i det. Inte, jag har inte järnkoll koll på det men vi började prata internationale från Milan. Ja. Kul vinterresa kände vi spontant. Det är Villa Real Det var trevligt också där nere. Valencia funkar ju. Ja. Roma. Ja. Away. Funkar också som en jätterolig resa mm. och i allra sämsta fall åka till Manchester då, och se högnäsan. Men det är sådana där livsproblem vi inte behöver oroa oss Nej, vi mm. behöver inte tänka är... så mycket just på nej. det utan vi kan boka på helt andra sätt exactly. om vi ska göra något kul. Vi kan ta en Norrköping där sista omgången eller någonting. Och... Ja. ja, du menar till leggmatchen? Ja, exakt. Ja. Det... Verkar det vara många som är på den idén? där. Ja, men det tror jag att det finns ju det, det någon innanför 0-13-området som inte köper den tanken. Nej, exakt. Ja, nej, paus. Ja, skål. skål. Mm. Tillbaka igen då för andra delen. Vi ska vara lite snacka om ja, varför, vad är det som som går fel vi kan i alla fall börja med att säga att Karabag hade väl antagligen vunnit svenska nio gånger av tio när de har ställt upp kan jag tänka mig för det är ju ett fruktansvärt bra lag och det är ju ingen skam att förlora mot dem men det är väl mer sättet och det är totala bristen på matchplan och att det är så uppgivet och det känns inte som någon tar tag i någonting som är ganska... Jag tycker det är en ganska pinsam förlust. Du skapar en halv målchans på en hel match i stort sett. Ja, eller på två matcher. Ja, då är det faktiskt en och en halv målchans. Så vi är bra utdelning så att. Ja, procentuellt mm. sett. Ja. Och jävligt bra utdelning på våra skott på, ja, på 80 minuters spelande. Mm. Uh, nej, men jag tänkte väldigt mycket på den gamla Anders Hansson-intervjun som var för några år sedan. När just Jörgen coachade i Älvsborg och de spelade i europa -liga. Tror De mötte... 0-4 mot Rappivin, va? Ja, eller var något belgiskt lag Och Anders Hansson är helt vansinnig. Och då ska man ha i att killen är typ 36-37 år eller någonting i den stilen vid den intervjun. Och hans, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var väl någonting att vi måste ju ha någon jävla plan när vi får bollen också. Och det var lite det jag kände igår också, att det finns ingen plan när vi, när vi får bollen. Vad gör vi nu? Det var är övriga bollen upp bort med den fort som fannan. Och så tillbaks igen. Och så kör vi om samma procedur igen. Ja, jag vet. Jag såg, jag såg den matchen också. Och mm. jag såg i intervjun. Eh, eh, Tacko är ju en munterjuk. Eh, även i vanliga fall. Så sett. Så eh, men det är klart att han hade en poäng. Mm. Men, men den matchen. lik den igår. Så... <hör> Så är ju även problemet att eh, idén, idén hur, du, hur du försvarade, det var ju inte helt fantastisk den gången heller för Älvsborg. Mm. Men då, var inte de inne i gruppspelet då den här Ja, gången? det var Det var det året de torskade mot Celtic, i avgörande eller ja, ja, omgör Ja. något sånt där. Så ja, någon, ja, någonting som... Så de ramlar ju ändå inne i, i gruppspelet, men... Mm. Det här var riktigt, de var riktigt dåliga. Men det igår, nej med boll har vi ju absolut ingen idé. Och det är, det är ju naturligtvis skitdilla mm. Men, men som, som det är igår så tycker jag nästan att det är faktiskt, jag tycker det är ännu värre att vi inte har en vettig idé hur vi försvarar oss. Hur vi ska anfalla, det har vi ju problem det hade Vi hade ju problem med mot Falkenberg också. Mm. Och de hade ju hängt kvar i asperjan Balkoligan eller va? Nej, och sen är det väl också lite varför han petat Tom också som vi pratade om lite grann. Ja, det är, den är ju underligt. Ja, men det, det vet jag ju vad vi reagerade redan mot. Vilken var det vi åkte mot förra året? Belenesis eller Juavi? Vi har blandat ihop det. Ja, Belenesi. Ja. För det torskade vi med två bollar där nere va? Ja, 2-1 och så vart det 0-0. Va? Ja, något sånt jävla pisstråkigt. Ja, det var ett mål i Ja, men, men där nere så startar han lite grann som han startade igår. Eh, när, ja, när vi ska försvara så att säga. Och så när han tycker att det bör bli dags att anfalla då stoppar han in Tom och Smedberg. Mm. Och då känner jag lite grann eh, Toms visst han har Tom-egenskaper i motståndarnas straffområde men jag men, ser honom ju absolut i absolut det första men, men, hand som Tom en defender. var ju inte ens uppe i straffområdet igår. <laughs> är... Nej. Han nej, var men, ju stationerad. Ja, ja men, men, alltså, han men jag menar, det... vad fan är inte det? Han har ju ändå sina spetsegenskaper defensivt. Jo, det är det. Det, det, det, det, det, det, det, det skeva blir. Det, det kan jag tycka starta med, som vi snackade om förra veckan, där, starta då med Seb, Tom, Mats på mitten. Och så har du bomman och så har du riks och Ankerkän på sidorna där som är någon slags. Fjärna. Ja, eller smälber. Ja. år för fan. när vi... Och är det så att du måste anfalla så kastar du in Hussein och där ja. i så fall. Ja. Så du får den här spiden. Nu kastar du in Tom och Mads och. Omarsson. Ja, fan heter vissa. Omar, ja. så och det tar ju ändå när de här två blir skadade så tar det ändå ungefär en ja, otroligt lång tid innan IFK får till till och med ett byte där det är, ja, som det, är att, nu helt, det är nu helt fantastiskt vi får den skada i, vad fan är det 6 ja. ja, och då har vi fortfarande inte bytt och Naha, det är nej. precis som att någon kommer på nästan där, bara, jävlar, vi kan ju byta här alltså ja eh, alltså vi är nio gubbar nu på planen, ja det är dumt det... <skratt> ja är det... Det, det är ganska ja nej jag, jag tycker att eh, brist på matchcoachning är total ja jag, jag har alltid jag har ändå själv jag har alltid själv sett mig själv som en jävligt dålig matchcoach mm. sällan imponerat det men... Eh, det jag såg igår, jag vet inte fan om jag har slagit någon gång någonsin. Nej, det... det är ju helt, helt magiskt, verkligen. Mm. Eh, sen kan jag tycka också när det är, Kanske inte när det är 15 kvar, men när det är 7-8 kvar i alla fall. Och vi måste hänga in två. Mm. Jag, jag föredrar alltid att spela med fyrbackslinjen. För då vinner man, om man, om man spelar långt så man har man större chanser att vinna andra bollar med ytterbacker och så vidare. Den har jag alltid förespråkat även när man ska anfalla. Men om vi inte har en enda jävla vettiga idé. Och vi har en gubbe som är enorma som är två meter lång. Då måste vi ändå få in honom i boxen så mycket som möjligt. Nej, vi måste göra mål. Vi måste ändå orka försöka chansa i 27 med nu. Och det, liksom. bara kötta på. För ja. Fan. Det spelar ingen roll om vi förlorar med 4-0 eller där. Alltså det Nej, och det är, ska vi vara helt ärliga så går är det ju närmare 5-0 än 3-1. Ja, det räcker. Ja, och nej, det, det var bara ett exempel. Jag orkar inte ens räkna på det, men... Nej, usel coaching. Sen, det är klart nu vet ju inte vi hur vi sätter en intervju innan i GP dagen innan eh, där han, där Jörgen säger att det ditt ska backas hem och vi satsar på att göra första målet. Och, eh, och det, det, det låter väl kul i tidningen, men då, då, är, då är ju frågan ändå, då är ju, blir ju frågan ännu värre att har Jörgen en matchplån som spelarna skiter i? Har han en idé om att vi ska pressa 40 meter högre upp men spelarna skiter i det? För då, då landar vi på den frågan: eh, Har Jörgen tappat omklädningsrummet? Du menar att här, vi har en äldsborg-situation här nu att det går väldigt bra första året när han inspirerar de andra året så typ orkar de inte med honom längre. För det var Nej. det som hände Ja, men typ. Jag menar, för det är ju... Det, igår ser det ut som... eller ja, Om man läser innan då, tanken var att det skulle pressa mycket högre upp. Om mm. man ser den där jävla potatishavraåken... Vi går ut och spela fotboll på den pressa vi så, så kommer dock, det är omöjligt att spela ut oss på den jävla arenan och vi sätter ordentlig press. Men det händer ju inte. Men då är ju då är frågan om skiter spelarna i vad, vad Jörgen säger? Mm. Eller eh, har Jörgen eh, sagt att vi ska ligga lågt? Vilket är det? Antingen har han ju förlorat omklädningsrummet, eller så har han en jävla dålig spelidé. Eller så har han spelare som inte kan utföra hans spelidé. Ja, det är ju den. Eh... Vilket av de tre grejerna är roligast? Ja. Eh... Tyvärr, eh. tyvärr så har han nästan också det luta lite, och den sista är det att vi inte har kapacitet. Nä, truppen, vad vet jag inte. Den vilken... är ju fruktansvärt slutkörd nu, som vi snackar om, EM. vi kan inte ens, inte ens springa längre. Om inte Emil springer, då är det tröttsamt. Nej, men det jag... jag tycker man... De här tendenserna såg man även lite tidigare. Spontant tyckte jag att vi borde ha vilat fler spelare mot Hammarby. Adam hade faktiskt kunnat spela tandmatchen. Så hade Emil kunnat vila en vecka. Kanske inte just Adam, men... Eh, måste ju finnas <laughs> några finna jävla i 16-åring. Bill, vi kunde ta den platsen där. Ja, absolut. Mm. Mm. Alla dagar vecka veckan. Eh, och kanske ytterligare någon kille då. För det, det såg ut som bensinen var slut, så alltså, totalt. Mm. Och, och, Hussein ser också helt... Ja, han ser jättetrött ja, ut. han ser jättetrött ut. Nu, ja, jag, men, det, men det känns ut inte som flitigt matchande. Det känns ju som något annat. jag börjar bli gammal Ja, han är... det, det sa farsan också. Men jag tyckte Tobbe var jävligt bra i våras. Så jag tror att Tobbe kommer att komma igen. Mm. Faktiskt. Jag tror, att, jag tror inte att Tobbe är slut. Jag tror att han har minst ett och ett halvt år kvar i oss. Ja, det får vi hoppas. Ja, nej, men jag är, jag är tämligen övertygad om det. För det är en så pass duktig spelare. Mm. Han har en svacka helt enkelt. Och har spelat. Han har nog matchat vittigt, tycker jag. Mm. Efter skador och sådär. Det, det måste jag säga. Tyvärr så hörde jag att både Boman och Riks är borta i tre veckor nu ungefär. Räknar de med. Så vi fanns. Där, eller vi upp på söndag då? Varför kör vi då? 4-6-0. Ja. Är Arsene Wenger-taktiken där. Vi skiter i anfallare. Ja. Ja, vi, vi, vi lämnar... Det. Eller vi, vi kan ju scenari... kan vi ställa... Jag tror inte att bor, man kan stå i mål. Nej, men vi har ju en tydligen av Sveriges bästa junior på den platsen. Det är kanske snart det är dags att han steppar in och visar. Ja. Det sa ju faktiskt Jan Andersson att ger man unga killar chansen så... 90% av dem tar den. Mm. Ja. Det är väl läge kanske. Och, uh... Men vi ska ta det till andra delen tänkte jag. Lite sådär vad vi tror kommer hända nu. Och... Andra delen? Tredje delen. Tredje delen. Smögen börjar kicka in. <laughs> <laughs> ja, smögen är fan livsfarlig att podda med. Ja, jag vet inte fan varför vi gör det en gång till. <laughs> Nej, men visst är, det, det är ändå roligare att podda med smögen än utan ja. smögen. Vi måste du ändå köpa. Skål. Skål! Så. Nu ska vi prata lite framtid då. om vi tror vad det här eh, icke-avansemanget har eh, kostat oss, förutom då, de här 23 miljarderna som vi gick miste om, eller runda eller vad det var. Och antagligen. Lite biljettintäkter och annat. Blir det knutande även nu i 3-4 år framåt? Och en 7-7-7 i tabellplaceringen. Eller vad tror vi? Kommer det bli illa nu? Jo. Ja. Du vill ha ett svårare? Ja. För jag tror faktiskt att det kan här vara en som riktigt. Det är, vi går in i en ja, östra saneringsperiod ja du menar en sån vattendelare ja att vi nu vi kommer sälja av skepp iväg, folk med hög lön och få se om skutan helt och hållet rensa ja vi har ingen koll på hur det ser ut ekonomiskt i Göteborg, Man kan bara tänka mig att får du sparka kocken och inte kan anställa en klubbdirektör på ett år, då, då är det inte bra. Ja, jag kör just nu en i eh, Bulldog från Gotlands Bryggeri. Och den jag satt med satt och sök på när den frågan helt helt spontant kom upp Eh, enligt Frank så hade vi inte eh, vi har ju inget av avancemang i budgeten så de 30 eller 20, 25 miljonerna eller vad fan det är eh, de eh, de är inte budgeterade i alla fall att de ska finnas eh, jag har ju inget förtroende för den där styrelsen som IFK-tillsättar längre. Nej. Frank känns ändå som en rekos snubbe tycker jag. Jag vet inte fan, sitter Kuschelli också verkligen vara en ganska reko-snubbe. Nej, ah, han ja. hade ju träffat på ett tidigare sammanhang okay. faktiskt. Ja, du har aldrig sagt. Ja, inte det. Nej. Ja, vi skulle... Man skulle göra om ett, ett kök kan man säga. Nej. I lägenheten där. Så jag träffade honom och gick igenom vad vi skulle göra och sådär och... Eh... Eh... Han... Men sen... sen hörde vi väl någonting om när vi skulle börja jobba där. Och det är väl en... 7-8 år sedan. Så jag vet inte, väl är det fortfarande... Ska det fortfarande hela köket så... Kan jag ju svänga förbi? Ja, jag tror du blev brädad där faktiskt. Nej, ja, ja, jag vet inte. Jag vet, vet faktiskt inte vad som hände. Men vet inte, han var ju där och gick igenom vad som skulle göra, Och så skulle han återkomma när skulle börja. Men, nej, det hände inget. Så... Nej, om han är lika, var lika ambivalent i blåvitt som han var. När det gällde att göra om ett kök så... Det är du lika bra att han är borta i alla fall? Det känns ut som killen som hostar upp det. Frank har träffat vid ett par tillfällen. Han har gått lite tränarutbildningar och så De har han varit i Gunnelses jävligt fina anläggning, måste jag säga. Och han har alltid gett ett gediget intryck, ett gott intryck. Jag tyckte att han gav ett jävla gott intryck. Och det gällde spelskandalen i Gunnis. Han tyckte att rätt och riktigt ska vara rätt. Jag vet inte Jag vill ha Frank. Det finns ett hopp i mörker. Ja, det tycker jag absolut att göra. Och det där är ju en kille som inte. Han vill att grejerna ska vara betalda. Ja. Så, så det tror jag på. Men sen är det klart att vi kanske blir tvungna. Men. Vad fan. Vi har ju. Var är som du sa. Vi... Kan vi sälja en för 15 miljoner? Ska vi inte göra det? Ja, jag tycker det. För han verkar inte vilja skriva på ett nytt kontrakt. Nej. Så, Och han verkar inte vilja göra mer än sju mål om året heller. Nej. Och sen har vi det här. Löneposter som. Kanske måste få bort också, typ Adams kontrakt går ut. Ja! Exempel. Det, det sparar vi ju några pengar på, ja vi vet, vet inte hur lång tid Albo har kvar, men nej, det, det är kanske dags att börja faktiskt lukta den i akademin någon gång också. Ja, någonstans får vi väl göra ett val i alla fall. Ja. Antingen så ser vi pratat om varandra podd, men ja. äh, använd den eller Men det känns ner. ju alltid, känns alltid aktuellt att prata om det av någon ja. anledning. Att, An, använd den eller mm. montera ner den. Ja, kan vi inte vägen någon jävla gång? Kan vi inte vila Emil äh, 20 minuter till exempel en match? Mm. Och plocka upp en äh, god äh, 18-taggare, för. Mm. för det är jag har svårt att se att det inte finns någon som inte är helt oduglig. Emil, inte för att Emil är min favoritspelare, så det var, det var inget ont mot Emil. Men... Han är trött just nu. Jag menar bara att han skulle behöva en 60-minuters match, kanske vid något tillfälle. För han springer ju ändå. Han, ju klar, han måste ju ha mest maxluckningar mm. av alla. Sen, när skrev Roger den här handboken egentligen för ängelagården? Den är på 90-talet, eller? Mm. Ja, han skrev allt på 90-talet. Ja. Det kan ju vara så att tiden har sprungit förbi där va? Det är kanske ja. dags för förnyelse där uppe. Kan eh, jag tycka? Ja, det, men det, där är vi väl... Det, det kan jag tycka att vi har på delar. Mm. För äh, Roger hade en idé om hur fotboll skulle spelas i äh, 20 år framåt. Då skulle vi spela, det ska ju spelas på ungefär samma sätt. Och, och det goda är ju att vi har nästan gjort det varvet nu. Eh, från det gamla eh, 4-4-2-svängen. Så vi gjorde den här 4-3-3, 4-2-3-1. Och Och man gör all möjlighet, all skit. Och så är tillbaka. så, så, äh, så är vi tillbaka till vårat 4-4-2. Så eh, ja. Varför ge Roger rätt? Varför, uppge, varför uppfinna hjulet två gånger? Hur <går> <går> varvat i det nu? Och nu är vi tillbaka igen. Där vi var för 15 år sedan. Ja, det är det fantastiskt. Ja, ja. såntingen. så är det att med. <går> det kan ju faktiskt vara så att Roger hade <går> rätt. <går> ja, visst. <går> Alla andra lagar utvecklas visst och Ja. Mm, Och det var inte talet. Det ska fan nu också. Ja, men det funkar ju 82 för fan. Ja. Det, det, det. Och då inte... var inte du född. Nej. Du var inte ens född när det började funka, Nej. Erik. Pressing. Sen blir en klok för någonting inget dåligt Någonting alltså slags gegenpressing eller fan det är de där döpt det. En uppslätad variation av pressing. Ja, men det är och det är där vi... ...har tappat. Ja, det är där vi växlar över till Premier League. Hastigt och lustigt. Du ser vad för tröja får mig då, Erik va? Ja, det är det fulaste som har varit i detta köket. Nej, det är det inte. Det är, det. det är den näst vackraste tröjan. Det är ju vilken tröja det är Erik i alla fall. Ja, det är ju då Evertons lillebrors klubbs-tröja. Ja, precis. Sitter. Med, vad är det för att du på ryggen? Eller han, mustaschkilla. Ja, Ian Rush. Rush. Rush. Ian Rush. En av världens bästa målskyttar i ena tiderna. Och hur fan hjälper det oss i framtiden? Ah, jag skiter mm. i det. Jag, jag, jag är ju sur. Mm. Eh, vi möter Jonasons spörseman eh, 13.30 svensk tid. Mm. Men du kan ju inte säga att du håller på spörseman. Eh, jag håller ju på alla lag som möter din bebo. Du håller, jag håller på, på med... alla lag som. som jag håller på Everton ja. så ingår det att jag håller på alla lag. Ja, som för du har ändå sett två Everton matcher hela tid. <laughs> Ja. Inklusive TV-matcherna. Mm. Ja, det är ju helt underbart. Nej, Jonas... Ja, Jonasson. Jonas, äh, familjen Julien. I morgon ska ni få Deng. Pol kommer att krossa Spörs Hur fan på gött. Jag måste ju få med mig ett resultat i alla fall på två älger. Ja, jag har ju min lia börjar i eller börjar ju idag, men jag såg till typ 13 minuter så le ledde Bayern med 2-0 mot Bremen, då kände jag att nej, det är, nej, det är det ju. Men eh, vi, vi kör vi igång idag, imorgon. imorgon istället. Vad tycker du de om det är när man som man sitter och pratar med folk i allmänhet? Så, så är det nu när högnäsan är ju United... Mm. Äh, fan, United är ett alternativt lag att titta på och hålla lite lätt på för att hur nästan spelar är... I... Vad jag tycker om United eller vad jag tycker om... Nej, men, äh, men... allmänt talat United är ett sketlag och så har vi... En... Du får väl ändå säga att Slatan är ju ändå okej. Okay. Han, han är ju inte lika bra som tog Nils Nilsson. Men... Det är ändå en duglig spelare. En av de dugligaste spelarna vi har haft i Sverige kanske. Sämre än Torbjörn, sämre än Johnny Ekström. Sämre än kanske ett par andra också. Men en helt okej okay spelare mm. som nu har lyckats ramla ner i Manchester United. Ja, då tycker folk att United är ett okej okay lag. Ja... Jag vet inte vad jag ska säga riktigt på den, för jag... Mm. Mm. Mm. Men Kan mm. uttänka tänka mm. det här, äh, vad fan? Är... Vi brukar kolla på United. Nej, det inte jag ska titta på United för. Nej, precis. Det, helt, det finns... Vi ska ju titta på Benfica Sporting, om allt går ja, som ja, kan absolut. Det, det är dommen de Dom är ro, alltså... Jo, men vad fan, håller man på ett lag eller håller man på en spelare? Eller vad fan händer? Ja, nu börjar nog bli mer med att folk håller på en spelare. Ja, men hur jävla löjligt det är det då? Så. Det är vissa som tycker det är löjligt att vi håller på med att jag och du har varit sitt extra lag i Europa. Ja, men ja, du var ju dit i Tyskland mm. och mitt i England. Men det är ju för att du är lite yngre också. Men, nej, men det, det var någon, vad fan var det som sa det? Var det Orenio som sa det ganska bra tyckte jag att Du har, att du kan koppla bort ditt lag du har i Europa lite lättare än vad du har kopplat bort blåvitt. För du har inte det i din arbetsplats och överallt hela tiden. Kanske lite skillnad från dig som håller på Liverpool som har fans i ja, denna jävla stan på Liverpool i stort sett. Men Dortmund, vill jag inte veta något om Dortmund när de, det går dåligt. Då är det ganska lätt att koppla bort dem för det är ingen som pratar om Dortmund då eller något sånt. Nej, men det, det blev ju så. Ja, ja, man, tyckte... ja, ja nej, men det är klart att det är. Ehm, men sen. Det, det blev ju så jävla naturligt att kolla ett på engelsk fotboll i och med att det visades på tv varje lördag. Det var den enda gången du kunde kolla på fotboll på vintern. Det var ju 16-0 på lördag. Men sen var det lite också som. Klart man fick äh, ett äh, favoritlag. Sen är det lite som jag snackar med en. Mm tysk som ändrar för alldeles i Sverige nästan har haft andra lag, det är ju för att vi torskar mot lag som kallar bagg också, att vi kommer ju aldrig ut i Europa så det är ganska gott att ha något att hålla Men på. vi håller ju ändå på blåvitt eh, som har gått hela vägen i UEFA-kuppen två gånger, gått långt i europa så, eh, Det är klart när jag började hålla på på blåvitt i Dion2. Men nej, jag vet inte om det är hela sanningen heller. Utan det är. Det är väl någonting också. Från början är det väldigt gärna ett substitut under vinterhalvåret. Men det är klart om det är ett bra substitut, ett roligt substitut. Jag vet inte för mig, jag har ju levt på blivit Nu har ju jag och Balken varit där fyra gånger tillsammans och kollat också på matcher och så sådär upplevt stan och då då blir det ju det blir ju ännu mer det blir ju betydligt mer än bara ett någonting som är kul under vintern någonstans blir det ju två kärlekar men eh, det, däremot är det ju alltid så. Möts blåvitt och Liverpool så håller jag ju på blåvitt ändå. Likförbannat ja, lik så, så är det, det är ju. Det är ju ingen tvekan om det. Det är ju ändå vår klubb. Ja, jag menar blåvitt är ju... Lokalt. Ja, det är lokalt och det är genetik. Det är, man är född blåvitt och, och kommer alltid vara det men... Eh, Sen har det andra har blivit mer och mer. Man, sen det är det ju också det att de spelar ju jävligt mycket matcher. Det finns massor massa möjligheter att se dem. och, och man, Det har ju varit i Dortmund också. Liksom man träffar folket på plats och man ser matcherna på plats. Då blir, då blir det ju det blir ännu roligare. Ja, Liverpool var för jävla kul och springa in också kan jag säga. Ja, visst. Sådana grejer spelar vi in också. Men vi får fortsätta lite på det sen, så kan vi ta lite i fort också. För ja! Det, för det blev inte så mycket framtidssnack här, för du drog in på så. Nej, men vad fan! Du, det var ju en äh, Nej, jag var ju helt ena framtid, det du, ser jag <laughs> Skål! Tycker jag nu. Ja. Vad dricker du nu? Vatten. Ja. Vi var fiskare i vatten, Erik. Andas. Ja, precis. <laughs> jag jobbar börjar... ju på att tal tala om någon som Andas. Henrik Larsson. Ja. ja, problem och vad? Nej, nej, skit i det. Hälsa eh, på samma. Vad tror jag om den? Ja, det var inte en vatten jag öppnade, eller ja, Nej. Kan gå precis hur fan som helst, känner jag. Lite. Helsingborg får man känna. Kan vara kanske det mest. <coughs> samma som Falken. men måste jag vara bland typiskt formsvagaste laget just nu, va? Ja. Eh... då skulle bli säga Norr. Norr om... Eh, eh, va, vad ska vi säga norr om vin så måste eh, de vara var formsvagast Helsingborg i alla fall men jag tror faktiskt att vi kan förlora den med eh, 3-2 de sista sju omgångarna så är jag faktiskt anses var det formsvagaste laget ja tillsammans med Djurgården som klättrade upp en liten pinne där med sin fantastiska seger mot oss ja jag har faktiskt säkerhetsar på dem i mot djävul också. Mm. Ja, också, också. Ja, djävul är också djävligt så Ja, i alla fall. Um... Men det är inte så att vi är deppiga för det. Utan, jag tror bara att vi absolut kan förlora mot Helsingborg på söndag mm. som en följd av att vi är helt odugliga för tillfället. Jag tror faktiskt att hela den här höstsäsongen kan bli en sån riktig god hiss mm. nu. Mm. Att vi slutar 7-8 någonstans där tror jag. Ja. Jag hade ju det tipset att åker vi ur så blir vi tre. Bli vi tre? Har du börjat känna att nej det där var inget bra tips? Nej, vi var ju stort sett nyktra när vi gjorde den podden. Det är jävligt lätt att man blir lite höggöt-positiv när man är nykter. Så det. Är, ah. Men en, en torsk på söndag... Då åker vi ner. Då är det att känna... Fan vad gött! Fan vad säsongskort vi kommer att sälja nästa år. Ja. Det var det sålt nu? Var det 12 000 ungefär till Helsingborg? Mm. Så är det många av som bygger det upp. Ja, vi, är där. vi är där. Ja, för fan. Äh... Nej, vi ska dit varje gång och stötta våra killar. Det är inte det. Det är frågan. Det är ju bara det att vi är jävligt besvikna efter ja, framförallt gårdagen. Men bajen borta, Djurgården borta, Falkenberg hemma. Det är... Du kan liksom inte ljuga och säga att Ja men det ser ändå bra ut, det ser okej okay ut. Vi är svåslagna, vi har mycket energi i laget. Vi har kul i truppen, vi har aldrig haft så här roligt, vi har aldrig haft så här mycket energi i laget. Nej, det... Det inte. Upp. Nej, det... Jag såg matchen helt nykter igår och även förra torsdagen mot Karabakh. Och det ser för jävligt ut, gör det. Ja, men det gör det allvarligt. Ja, Hållat Djurgården borta, ja, Falkenberg hemma. Djurgården Bayern är, såg vi ute. det är ett så det Nej, vi har ju ändå tur liksom i den allsvenska lottningen. Vi får möta sketlag när vi har det tuffaste spelcheman. Mm. Och ändå så... Går det åt helvete? Men det gör du ju alltid för oss på sommarmånaderna. Ja, är... men nu är det ju tidig höst. Vi är fortfarande i augusti. Ja. Det är... Sen sommar, ja. tidig höst. Skitsommar, det mm. ser för jävligt ut. Gör det. Ja, det gör det. Ja. det, men det, är kan det vi det, är det värt att spela de här Europa League ligvatcherna Ja, det är klart det. Om det ska se ut så här. Vi spelar bort guldet i år egentligen på Europa league Nej, Ja, vi spelar jag vet inte om vi spelar bort guldet, men jag tror vi spelar bort topp tre, tror jag. I värsta fall. Alltså, jag hoppas jag ju att det. vi repar oss. Jag ser ju Helsingborg som är en räddningsblanka egentligen i grunden för att få tillbaka lite självförtroende, för de är ju faktiskt jävligt dåliga. Mm. De har Henke Larsson, de har Jordan Larsson. Så de har en tjock målvakt. Nu är det är du på typ Per men de har en annan tjock målvakt. Men de har en målvakt. Ja. <laughs> jävla Nej, <laughs> ah, då blev det ju svettig. Nej, förlåt jan Jag ska inte hänga dig. Bara... Det var en kollektiv jävla kollaps ja. där borta. Jag kan inte hänga någon, utan vi hänger alla istället. Ja. ja. Eh, skjut alla Ja Typ Sparka kocken ja, det, är, sparka. det är den där svåra ekonomin När vi sparkar honom ja. Ta lite vatten Erik ja, Det behöver det. du ja. mm. Svålde Erik Två nyförlösta fiskar Precis Jag har hittat Doris idag Vart då är han? Jag har filmat Doris ja, ja Vart var hon? Ja, hon kom ju på det så här. Kalifornien kommer hon ifrån. Och var det där de hittade den? Ja, eller hennes spela Bra film, sedan. Ja. <laughs> det är för, nej, för alla som dricker vatten, eller? Äh, ja, det var inga. Vill du se en riktig vattendrickarfilm? Kolla, hitta Doris. Jag hittade även eh, våran eh, kära poddlyssnare från eh, ena hörnet i kommandobryggan stod där också tittade på Hittadoris. Han har inga barn han <laughs> satte den då. Nej! Jo. <laughs> Jag gick honom <laughs> <laughs> Det var roligt faktiskt. Det var en kul indräck. Han såg nästan ut som att man tänkte shit, vad fan gör han? <laughs> ja, ja, det är klart att han tänkte det. Men du kände igen honom ja. under äh, kepsen. Det är, med... det, det är det dumma med tatueringar. Ja, det, det. är värdligt på det viset. ja det är en sån äh, också idag. Äh, äh, min dotter och Kristoffersons dotter åkte upp till Gävle för att äh, överraska hemis Balkans dotter som fyller 15 månad. Grattis jämlik. Det var överraskningsfest för henne idag. Så ringde jag, ringde jag Lin, min dotter och svarade och frågade på tåget och sådär. Ja, ja men vad är du? Jag är sjövde. Ja. Och eh, passar på och berätta en eh, eh, gamla fina an anekdoten när jag jag, Glöggen och eh, obu. skulle upp till, vi skulle kolla, vi skulle köra tre dagars trav på Axvalla. Mm. Eh, Tag skulle ansluta från Norrköping i Skövde också då, plocka upp åsten. Sen förvidrade för färd till eh, Vallens det är ett riktigt ökenställe för det som funderar på att ta Wallis I alla fall, vi, vi, vi checkar in på ja, sj SI, tåget Det går ju hela vägen till Stockholm då, naturligtvis. Och så passerar det sju det. Lämna centralstationen är 1305. 1306 så hör man. Ja den jävla vangen vi sitter och pssch, pssch, pssch 7-3 bärs naturligtvis. Och i samma ögonblick så sticker, eh, sticker ju konduktören in huvudet i våran vagn. Biljetterna attack samtidigt som han hör pssch, pssch, pssch Han kommer fram till oss och jag, jag sitter med biljetten, lämnar över dem till honom och han Slänger en titt på dem och stämplar dem och så tittar han en gång till och så ser han i Ja det var bra det. Det var ju ungefär så länge han kunde tänka sig på oss på tåget. Och då hade ju resan bara börjat. Mm. Samtidigt som vi försöker att dricka ansenlig mängd med bärs för att ta oss till sjunde då. Så så vi skickat Tage som bilar från Norrköping till Skövde för att möta upp oss. Vi har skickat honom på inhandling på det lokala bolaget i Skövde. Och han löser ju det. Han plockar åt sig tre frågor. Ja. Ja, men i fall det är, vi hade lite med oss också. Du vill, du vill ju inte åka, du vill ju inte åka till Valleskamping Camping, Nokia. Då måste även du din jävla vattendräckare fatta eller? Ja. Ja. I alla fall Det, det får vara i bilen sen när tåget plockat upp oss att, när han är inne på bovloget är sjuvde så har han plockat åt så här, ett flock Norrland, ett flock Maristad ett flock Falkon på väg mot kassan då med 72 bärs det är ändå en ansenlig mängd öl och det är tungt och så Så kommer han runt, där kommer det en liten pytteliten tjej typ en 2-3 åring som han håller på att krocka med och han ser bara hur han Välter henne och tappar 36 liter öl i huvudet på henne. Och han har ju barn själv som har Det här måste jag ju undvika. Så han tar ju det enda rätta beslutet. Han slänger 72 öl rätt i marken. Slänger dem så långt ifrån henne som det någonsin går. Så på 7. Samtidigt som konduktören är skitnörd med att vi ska av i Skövde så är folk som jobbar på bolaget i Skövde inte lika nöjda med vår kompanjon som hystar ut 72 vers på golvet på bolaget i Skövde. Men han, han, fattar, han fattar ju snabbt läget ett mm. tag. Så han går ju bort och hämtar tre Tre nya flåk. Eller <laughs> ska jag säga slure ink. Nej, nej, nej, nej. Han väntar ju tre nya flåk naturligtvis. Han är inte dum på det viset. Och så går bort till kassan och ska jag betala och slänger upp sina tre flåk. där. Och, och hon i kassan, när tittar lite suck på, på honom, och så säger hon det. det. Ja, han slänger upp dem. Ja, de här ska jag ha. Ja. Men nu 72 på golvet idag. Ja, de vill inte ja, och de är ju <laughs> skakade. Så började våran resa. Och, och då var vi inte ens framme. Nej. Nej. Och du menar att Linn då ska namna det till när någon kommit in? Nej, vi har berättat det i storleken lite, lite för den där. Ja. Sensueralv, så. Nej, men det är det. och då har jag ändå inte vatt i sju <laughs> Nej. Nej, det får bara en parentes. Mm. Ja, jag vet inte om vi har tappat bakåt oss ändå. Eh, –Vad väger du nu förresten? Eh, –Jag det Jo, den är rätt skön. Jag vägde in med på 95,5. –Men det är en viktig ah, det –Nej, men det är olika vågar. <laughs> okay. ja, men det är, min våg är lite tråkigare tror jag, Den eh, bastuvågen. Man ska inte bara ta samma våg hela tiden. Ja, man ska, ska ha samma våg. Men jag, jag skulle tippa på att jag ligger på 95-0. Kanske 94-9. Fåra våg där. Vi eh, eh, har även, även dippat ner 3 cm. Eh, Omfångsmässigt. På tre veckor. 105 cm nu med att mm. då. Vem leder nu då? Vi Biggest Loser av E3. Eh, Ja, slips slips är ju återigen och resor och så att det inte finns något våg och mattband och sådär. Så... jag tycker det låter så jävligt. Ja, roligt. jag köper det eller än, Nej, så... ja, Götbarr är ju tjockast. Ja. Så, så är det. Han är fortfarande han är tjockast. Den som inte väger in så måste ju vara tjockast. Ja. Annars hade ju alla ryssar varit med i OS. Men Åh, han handler stort nu kanske. Ja, men Åberg är en special, specialare nu. Eh, han har gått ner i vikt men blivit lite tjockare av mage. Ja, det är en lurig. Ja. Han, An annars har vi börjat med... Han gå kan nog få till det. Ja. det. Vi har också börjat med gå upp med Erik. Ja, och det går inget bra. Ja, 76,7 sist. Ja, på, på bägge benen. Så jag ska upp till 80 innan nyår, tror jag. Mm. Ja, det verkar ju... Det där verkar ju det. Men eh, du får nog fylla på det där jävla vattenglaset då. Mm. Om du ska upp Nej, det är så till de höjderna. Att jag ska ju... Ja, det är sant. Jag går ändå på... Det, är ändå, det, är ändå jävligt, det måste ju ändå vara jävligt bögkigt och... OS-dieten går ju på. Nej, men just det här att kämpa sig upp i vikt. Och så köra 48 cent lite vatten, 90 i podden. Fan vad du kört så bättre. Jag vet att jag inte går efter OS-dieten just nu. Nej, det gör inte. OS står alltså för olsson Stalin dieten mm. Det låter ju förtrymligt. Ja. <laughs> ah. Det var det, om den här gnällpodden. Trevlig här på allihopa. Ja, det, är det, det, är det. Var det, ute. det var ju en del lite roligt också. Ja. Byttröja för helvete. Skog! Skog! Vatten! Det står en man vid portarna på staden Röld Café Han på sitt dragspel så att alla sjunger med Glad. Alltid lika glad Alltid samma rader Alltid samma melodi En språk som alla känner Alltid samma ceremoni Han är glad Alltid lika glad Att